Мов легеньке пір'ячко, підхоплене буревійним поривом гурагану, так вилетів Володько з-під печі й опинився у батькових руках. Той перегнув малого через коліно. Дошкульні удари попруги посипалися на задок хлопця, що нагадував маленького хробачка, насупленого великим чоботом. Він звивався, після кожного удару ним смикало, шарпало, а з уст його виривався різкий, та болючий рев. Малий Хведот утік і сховався на піч у самий кут. Мати жпурнулась на батька, але її забіги не значили більше, ніж удари розлючених хвиль моря об незрушну гранітну скелю. До того батько штовхав її рукою, і в одну мить вона лежала коло дверей, кленучи та голосячи. Хведот на печі почав і собі ревіти. Один Василь залізши далеко в запічок, затих і ні мурмур. мур «Оце тобі капуста, оце тобі корови», – приговорюв батько. «Я тобі дубило твою мапу, кажу, млина». «Здурів, здурів, старий Мурмило, янчить мати. «Заб'є дитину, та хай тая капуста в землю війде, хай її черви жруть, коли за неї дітей катувати», – лементує вона. Затипне, ні слова!» Батько залишив захриплого хлопця, і його попруга грізно знялася над материною головою. Та пригнулась і вишмигнула з-під руки, а різкий удар свиснув даремно в повітрі. Влодько лежав і ойойкав на долівці. Засапаний, червоний, розогнений з люто блискучими очима, потрусуючи попругою, стояв серед хати батько. Страшна в цю мить. Його велична постать і нещасна, мізерна та дитина, що янчить від болю на долівці біля його ніг. Я тебе ще навчу, як заступатися, погрожує він матері. А вона метнулась у сіни і вже звідти, коли їй не грозила небезпека, дала волю своєму рухливому язикові. Люди, людоньки, здорів чоловічище, ти, медведю, слонити, ти, то ти хочеш нас позабивати. А руки б тобі відняло, затіпнув би ти, янчав би ти, як та дитина. Дубище западенний, щоб тебе лихе повітря забрало. Зволочі, гидота, дрань, я вас, чорти, навчу мені шануватись. Я з вас перед бебихи випущу, а тоді вже будете мені потякати. Крик, лемент, щинився на хуторі. Тяжка є батькова рука, знай її добрий Василь, і Володько, і мати, і навіть Хведот. Ціла родина знає дуже добре, чим пахне, коли збудити у батькові їх могутньому, барчистому, великоголовому батькові його звірячий гнів. Збитого Володька кинули на піл, прикрили якоюсь рядниною, і там він довго і глибоко стогнав, тяжкою ривно схлипував, здушуючи щосили, напливаючи під горло ридання. Він знав, що плачу батько не терпить. Другого і третього дня не міг ще хлопчина сісти. Побита частина тіла дошкульно боліла. Цілий другий день провалявся він у постелі. Крім води нічого не брав до уст і вперто мовчав. Мати тошніла над ним, ламала руки, але Володько неохочий до розмови, непорушно лежав ниць, уткнувши в подушку обличчя. У родині стало тихо, напнуто, похмурно і грізно. Ні доброго слова, ні усмішки. Аж третього дня, коли Володько знов погнав корови, він дав волю сльозам. Він уже ні на крок не лишав худоби самої. Він плакав, думав. Глибокий жаль до самого себе чавив, запирав його дух, видушував останні сльози, яких за ці три дні безліч вилилось.